Книга, числа, розділ сьомий Коли Мойсей, закінчивши ставити храмину, помазав та освятив її з усім її знаряддям, помазав та освятив також і жартовник з усім його знаряддям, князі Ізраїля, голови батьківських домів, князі колін – що стояли на чолі перепису, принесли дари. Склали вони свої дари перед Господом, шість критих возів і дванадцять волів, один віз на двох князів і один віл на кожного, і привели їх до Господа. І сказав Господь Мойсеєві: Візьми їх від них, вони будуть на службі при наметі зборів. І передай їх Левітам, кожному згідно з його службою. І взяв Мойсей вози і волів та й віддав їх Левітам. Два вози і четверо волів віддав він синам Гершона, згідно з їхньою службою, а чотири вози і восьмеро волів віддав синам Мерарі, згідно з їхньою службою, під наглядом і Тамара, сина Арона, священника. Синам Жекегата не дав нічого, бо їм була доручена служба коло святих речей. На плечах мусили вони носити їх. І принесли князі дари для посвяти жертовника, коли помазано його. Принесли вони дари свої до жертовника». І Господь сказав Мойсеєві Нехай князі щодня по одному приносять дари свої для посвяти жартовника І той, хто першого дня приніс дари свої, був Нахшон, син Амінадава з коліна Юди. Дар його був Один срібний полумисок 130 шеклів вагою Один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині. Обидва – повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка, десять шеклів вагою, повна кадила. Один бичок, один баран, одне ягня однолітнє, навсипалення. Один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів – П'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Нахшона, сина Амінадава. Другого дня свій дар приніс Натанаїл, син Цуара, князь Коліна Сахара. Дар його був Один срібний полумасок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині. Обидва –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 а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Ахіри, сина Енана. Дари від князів Ізраїля на посвяту жертовника в день його помазання були отже такі. Дванадцять срібних полумисків, дванадцять срібних кубків, і 12 золотих посудинок. Кожний срібний полумисок важив 130 шеклів, а кожен кубок – 70 шеклів. Усього срібла, що пішло на посуд, було 2400 шеклів по шеклю святині. На 12 золотих посудинок, наповнених кадилом, вагою 10 шеклів кожна посудинка по шеклю святині, Пішло всього золота 120 шеклів. Усього товару на всипання було 12 бачків, 12 баранів, 12 ягнят однолітків з їхніми безкровними офірами та 12 козлів на жертву за гріх. А всієї великорослої скотини на мирну жертву було 24 бачки, 60 баранів, 60 козлів та шістдесят ягнят перволітків. Це дари на посвяту жертовника, коли він був помазаний. І коли Мойсей увіходив до намету зборів, щоб розмовляти з Богом, він чув голос, що промовляв до нього з віка на ковчезі свідчення між двома херовимами. Так, бо промовляв до нього Господь.